Mimi naitwa Erin Mwakalinga ni mwakilishi wa shirika la tangazaji Tanzania TBC mkoani Iringa kwa kweli binafsi mimi nimefaidika sana na huu mkutano ambao ni kwa mara ya kwanza nimehudhuria mkutano wa Afrika wa habari za waandishi wa habari wa za uchunguzi tumejifunza mengi tumepata uzoefu kutoka kwa mataifa mbalimbali mbali. na ambapo kwa kweli tumepata fursa hata ya kubadilishana mawazo ni kwa jinsi gani wameweza kufanikiwa katika kutekeleza kuandika hizi habari za uchunguzi tumejua kwamba sisi Tanzania bado kidogo tunahitaji kukaza buti bado hatujui mbinu nyingi ambazo ni za kisasa vile vile hatuna moyo hatuko committed katika kufanya hizi kazi ama habari za uchunguzi lakini vile vile katika vifaa ambavyo ni vya kisasa vya kuweza kutumia katika mfumo wa uandishi wa habari ambapo nchi nyingine wameweza kuanza kuvitumia na kuweza kufanikisha kazi zao kwa kweli tumepata maarifa tunaamini basi Tumeongeza ujuzi na maarifa katika kazi zetu na tunaenda kuboresha kazi zetu na kufanya hii kazi kwa uhakika zaidi. Hapa Afrika Kusini yenyewe ni, nimepata marafiki, nimepata marafiki wa Nigeria ambao wameweza kuwasilisha zile habari zao kwa kweli ambazo zimeibua mambo na kufanya serikali wajibike ama viongozi. Tumepata marafiki wa, wa Kenya hata nimeweza meweza kufurahi nimeweza kumwona mtu maarufu kwa kuandika habari ambazo ni za uchunguzi hatari anaitwa Muhammad kama mtaweza kukumbuka kuna makala nyingi amezifanya ikiwemo futari ya sumu kwa kweli nimefarijika sana na nimekuwa encourage Maisha kwa mazuri tumejifunza vitu vipya hasa vya kitaaluma na tangia tumefika kuanzia novemba saba, hadi tisa tulivyomuliza mkutano kuna vitu vingi ambavyo tumejifunza lakini hasa kwa watanzania ni kutazama fursa kwa jicho la tatu na kuingia katika kijiji cha dunia kwa ujumla tuna kazi nyingi ambazo zimekuwa zina vigezo mbalimbali mbali, lakini ukienda katika platform au majukwaa ya kimataifa zinashindwa kuonekana na hii inakuwa ni changamoto sana kwa sababu unaona wenzetu wanaonyesha kazi mbalimbali mbali, na wanafahamika zaidi um, kimataifa kuliko sisi kama Watanzania lakini tuna kitu kingine ambacho tunaweza kusema ni kama changamoto kwa taasisi pamoja na uh, vyama vyetu hivi vinavyosimamia taaruma ya habari wamekuwa ni watu ambao wanakuwa nyuma sana katika kuhudhuria mikutano kimataifa kama hii kwa hiyo tunaona kabisa kwamba uh, mataifa mengine yanakuwa na wawakilishi wengi na hii ni kutokana tu kwamba tayari wao wana wanachangamkia zaidi fursa zinazotolewa mara kwa mara au kila mwaka katika platformu hizo za kimataifa tofauti na sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ni um, muda mwafaka sasa sababu tunakwenda kuirasmishia uh, rasmi tasnia ya habari na kama jinsi ambavyo muswada wa sheria ya huduma safi mbio vya habari ambavyo umependekezwa inabidi tujitayarishe sasa kuingia katika ushindani huo hili angalau kama mwaka huo hatujaona hata kazi zetu nyingi zikiweza kuwa presented na kujadiliwa ili mwakani tuweze kupata nafasi zaidi mi na imani kwamba Tanzania ina kazi nyingi sana sikuwemo zile ambazo zinakuwa zinafadhiliwa na uh, wakifu wa tasnia habari Tanzania yani TMF lakini sasa zinashindwa kupata exposure ya kuja huko kwa hiyo tuna uwezo wa kufanya hivyo sisi ambao tumepata fursa hii tutakwenda kuwa mabalozi uh, kwa wenzetu kwa kushia nao katika njia mbalimbali mbali, ili kuhakikisha tu kwamba angalau na wao wanajaribu kuziona fursa na kuzichangamkia lazima njia hiyo ya undercover tuitumie kwa sasa kutokana na, na mkutadha wa nchi yetu ya Tanzania kama jinsi hujioavyo uh, sheria zimeendelea kuwa nyingi zaidi na kuwalinda watu ambao wengi wanafanya uhalifu watu ambao wengi wanashindwa kutekeleza majukumu yao yani ile accountability